Contele de Montecristo de Alexandre Dumas Pista 28 Vedeți, spuse Montecristo întorcându-se către Franț, v-am spus că trebuie să fie o greșeală la mijloc. Nu sunteți singur? întrebă Vampa neliniștit. Sunt cu persoana cărei i-ați trimis scrisoarea și căreia am vrut să-i dovedesc că Luigi Vampa e un om de cuvânt. Veniți, excelență, îi spuse el lui Franț. Iată-l pe Luigi Vampa care vă va spune el însuși cât de rău îi pare pentru greșeala săvârșită. Franz se apropie. Șeful făcu vreo câțiva pași în întâmpinarea lui. Fiți bine venit printre noi, excelență, îi spuse el. Ați auzit ce a spus domnul Conte și ce i-am răspuns eu. Voi mai adăuga că n-aș fi vrut deloc pentru patru mii de piaștri la care fixasem răscumpărarea prietenului dumneavoastră, să se întâmple un asemenea lucru. Dar unde e prizonierul? Întrebă Franț, uitându-se neliniștit în jurul lui. Nu-l văd deloc. Nădăjduiesc că nu i s-a întâmplat nimic rău, adăugă și contele încruntându-și sprâncenele. Prizonierul e acolo, răspunse vampa, arătând cu mâna intrându-l dinaintea căruia se plimba banditul de pază. Și am să-i anunț eu însumi că e liber Șeful, înainte spre locul arătat de el Ca servind drept închisoare lui Albert Iar Franț și Contele îl urmară Ce face prizonierul? Îl întrebă vampa pe omul de pază Pe cinstea mea, capitane, habar n-am Răspunse acesta De mai mult de o oră nu l-am mai auzit mișcând Veniți, excelență, spuse vampa Contele și Franț care vreo șapte sau opt trepte, urmându-l pe vampa, care mergea mereu înaintea lor. Trăgând un zăvor, vampa deschise o ușă. Atunci, la lumina unei lămpi asemănătoare a care lumina columbariumul, ei putură să-l pe alber învăluit într-o mantie împrumutată de la unul dintre bandiți, culcat într-un colț și cufundat în somnul cel mai adânc. Ia te uită!" Zâmbi Montecristo cu zâmbetul lui caracteristic. Nu-i rău pentru un om care trebuia să fie împușcat la ora șapte dimineața. Vampa se uita cu oarecare admirație cum doarme Albert. Se vedea că dovada aceasta de curaj îl mișca. Aveți dreptate, domnule conte, grăi el. Omul acesta trebuie să fie unul dintre prietenii dumneavoastră. Apoi? Apropiindu-se de Albert și atingându-i umărul, îi spuse Excelență, sunteți bun să vă treziți?" Albert se întinse, își frecă pleoapele și deschise ochii Dumneata erai, căpitane. Ce naiba, mai bine mă lăsai să dorm! Visam ceva grozav! Visam că dansez galopul la Torlonia cu Contesa G." Își scoase ceasul, pe care îl păstrase ca să socotească el însuși timpul scurs. Unu și jumătate dimineața. De ce n-ai mai trezit la ora asta? Ca să vă spun că sunteți liberi, excelență. Dragul meu, continua Albert cu o desăvârșită stăpânire de sine. Pe viitor să ții bine minte maxima aceasta a lui Napoleon cel Mare. Nu mă treziți decât pentru știrile rele. Dacă mai fi lăsat să dorm, mi-aș fi terminat galopul și ți-aș fi fost recunoscător toată viața." Va să zic că mi s-a plătit răscumpărarea? Nu, excelență." Atunci, cum de sunt liber?" Cineva căruia nu pot să-i refuz nimic a venit după dumneavoastră." Până aici?" Până aici?" Nu mai spune." Acest cineva e foarte îndatoritor." Albert se uită în împrejur și îl zări pe Franț. Cum, dragul meu, Franț?" Tu ești cel ce a dat o asemenea dovadă de devotament?" Nu eu, ci vecinul nostru, domnul Conte de Montecristo, răspunse Franț. Nu zău, domnule Conte," spuse Albert voios, îndreptându-și cravata și manșetele. Sunteți un om cu adevărat prețios și nădăjduiesc că mă veți privi ca pe veșnicul dumneavoastră îndatorat, mai întâi pentru chestiunea trăsurii și apoi pentru aceasta." Și îi întinse conte lui mâna Monte Cristo se înfioră în clipa când trebuia să-i dea mâna Dar i-o dădu totuși Banditul privea toată scena cu un aer uluit Fără doar și poate că era obișnuit să vadă prizonierii tremurând dinaintea lui Și iată că se găsise omul a cărui voioșie ironică Nu fusese cât de cât zdruncinată Cât despre Franț el era încântat că Albert susținuse chiar în fața unui bandit onoarea națională. Dragul meu Albert, spuse el, dacă ai vrea să te grăbești, am mai avea încă timp să mergem și să ne sfârșim noaptea la Torlonia. Ți-ai relua galopul de acolo de unde l-ai întrerupt în așa fel, încât să nu-i mai porți niciun fel de pică seniorului Luigi, care s-a purtat în toată împrejurarea aceasta ca un adevărat gentilom. Adevărat ai dreptate. Am putea ajunge acolo la ora două. Senior Luigi, mai e vreo formalitate de îndeplinit ca să ne despărțim de excelența voastră? Niciuna, domnule, răspunse banditul. Sunteți liberi ca vântul. În cazul acesta îți doresc o viață plăcută și veselă. Haideți, domnilor, să mergem. Albert, urmat de Franț și de Conte, Coborâ scara și traversă marea încăpere pătrată. Bandiții stăteau în picioare cu pălăriile în mână. Pepino," spuse șeful, dă-mi făclia." Ce vrei să faci cu ea?" îl întrebă contele. Am să vă conduc chiar eu," spuse capitanul. E cea mai neînsemnată cinstire pe care o pot aduce excelenței voastre." Și, luând făclia aprinsă din mâinile ciobanului, el pornie înaintea oaspeților nu ca o slugă care îndeplinește o muncă umilitoare, ci ca un rege care pășește înaintea ambasadorilor. Ajuns la ușă, vampa se înclină. Și acum, domnule conte, vă cer din nou scuze și nădăjduiesc că nu-mi veți păstra nicio umbră de supărare pentru cele întâmplate. Nu, dragul meu, vampa, răspunse contele. De altfel, îți răscumperi greșelile într-un fel atât de curtenitor încât aproape că mă simt ispitit să-ți mulțumesc că le-ai săvârșit. Domnilor, urmă șeful întorcându-se spre tineri. Poate că invitația mea să nu vi se pară prea atrăgătoare, dar dacă veți simți vreodată dorința de a mai face o vizită, Oriunde mă voi afla, veți fi bineveniți la mine. Franț și Albert, salutară. Contele e și cel din tâi, iar după el urma Albert. Franț rămase mai la urmă. Excelența voastră, mai vrea să mă întrebe ceva? întrebă Vampa zâmbind. Mărturisesc că da, răspunse Franț. Aș fi curios să știu ce carte citeai cu atâta atenție când am venit noi. Comentariile lui Cezar," răspunse banditul, e cartea mea preferată." Nu vii, Franț?" întrebă Albert. Ba da, iată-mă," răspunse Franț. Și la rândul său ieși de sub boltă. Făcură câțiva pași de-a lungul câmpiei. Iertați-mă," spuse Albert reîntorcându-se, îmi dai voie, căpitane. Și își aprinse țigara de la torța lui vampa. Acum, domnule Conte, urmă el, să ne grăbim cât putem. Țin cât se poate de mult să-mi sfârșesc noaptea la ducele de Braciano. Regăsire trăsura acolo unde o lăsaseră. Contele îi spuse un singur cuvânt arab lui Ali și cai porniră pornire în goană. Când ceasul lui Albert arăta exact ora a două, cei doi prieteni intrau în sala de dans. Reîntoarcerea lor stârni senzație. Dar fiindcă se reîntorsăsără împreună, toate temerile cu privire la alber încetară chiar în clipa aceea. Doamnă," spuse vicontele de Morser, înaintând spre contesă, ieri ați avut bunătatea să-mi făgăduiți un galop și vin ceva cam târziu să vă cer îndeplinirea acestei grațioase făgăduieli. Dar prietenul meu, a cărui dragoste pentru adevăr o cunoașteți?" Vă poate afirma că nu port nicio vină pentru întârziere. Și cum în clipa aceea muzica dădea semnalul unui vals, Albert își trecu brațul pe după talia contesei și dispăru împreună cu ea în vârtejul dansatorilor. În același timp, Franz se gândea la ciudatul fior cel străbătuse pe contele de Monte Cristo atunci când fusese oarecum silit să-i dea mâna lui Albert. Capitolul 38 Întâlnirea A doua zi la deșteptare, primul gând al lui Albert fusei să propună lui Franz să facă o vizită contelui. E drept că îi mai mulțumise în ajun, dar își dădea seama că pentru serviciul pe care îl făcuse, merita să-i mulțumească de două ori. Franz, deși simțea pentru contele de Monte Cristo o atracție amestecată cu spaimă, nu voi să-l lase pe Albert singur și îl însoții Fură introduși amândoi în salon Peste cinci minute se ivi Contele Domnule Conte, îi spuse Albert, întâmpinându-l Dați-mi voie să vă repet în dimineața asta ce nu v-am spus îndeajuns ieri Nu voi uita niciodată în ce împrejurări mi-ați venit în ajutor și îmi voi aminti întotdeauna că vă datorez viața sau aproape viața Dragul meu vecin, răspunse contele râzând, îți exagerez obligațiile față de mine. Îmi datorez doar o mică economie de vreo 20.000 de franci din bugetul dumitale de călătorie și atâta tot. Vezi bine că nu merită să mai vorbim despre asta. Din partea mea însă, adăugă el, te rog să primești toate felicitările. Ai dat dovadă de o nepăsare și de o îndrăzneală minunată. Ce era să fac?" răspunse Albert. Mi-am zis că mă certasem cu cineva și că avea să urmeze un duel. Și apoi am vrut să-i fac pe bandiții aceia să înțeleagă un lucru. Că oamenii se bat în toate țările din lume, dar că numai francezii se bat râzând. Totuși, fiindcă obligația mea față de dumneavoastră nu e mai puțin mare, vreau să vă întreb dacă nu v-aș putea fi folositor la ceva." Fie personal, fie prin prietenii și cunoștințele mele. Tata, contele de morser, care este de origine spaniolă, are o situație înaltă în Franța și în Spania. Iar eu, împreună cu toți cei ce mă iubesc, voi sta la dispoziția dumneavoastră. Vă mărturisesc că așteptam oferta asta și că o primesc din toată inima. Chiar mă gândeam să vă cer un mare serviciu. Care? N-am mai fost niciodată la Paris. Nu cunosc Parisul." Cum se poate?" se miră Albert. Ați putut răi până astăzi fără să vedeți Parisul? De necrezut." Și totuși așa e. Dar îmi dau seama ca și dumneavoastră că nu mai e cu putință să nu cunosc capitala lumii inteligente." Ceva mai mult încă." Poate că aș fi și făcut de multă vreme călătoria aceasta absolut trebuitoare, dacă aș fi cunoscut pe cineva care să mă poate introduce în lumea în care n-am niciun fel de legături. Un om ca dumneavoastră!" exclamă Albert. Sunteți prea bun. Dar fiindcă nu-mi cunosc alt merit decât pe acela de a putea face concurență în calitate de milionar, domnului Aguado sau domnului Rothschild, și fiindcă nu mă duc la Paris ca să joc la bursă, amănântul acesta neînsemnat m-a împiedicat să vin. Acum oferta dumneavoastră m-a hotărât. Ia spuneți, îmi făgăduiți, dragă domnule de Morser, și spunând aceste cuvinte, Monte Cristo zâmbi într-un fel ciudat. Îmi făgăduiți să-mi deschideți ușile lumii acesteia ani care voi fi tot atât de străin ca un huron sau un cochin chinez atunci când voi sosi la Paris? Cu mare bucurie și din toată inima, domnule Conte," răspunse Albert. Și cu atât mai bucuros, cu cât să nu râs prea tare de mine, Franț, sunt rechemat la Paris printr-o scrisoare primită azi dimineață, în care mi se propune o alianță cu o familie foarte plăcută și care are cele mai bune relații în lumea pariziană." Alianță prin căsătorie?" întrebă Franț râzând. Vai, așa e!" De aceea, când veți sosi la Paris, mă veți găsi om așezat și poate chiar tată de familie. Asta o să se potrivească de minune cu seriozitatea mea firească, nu-i așa? În orice caz, conte, vă repet, eu și ai mei suntem trup și suflet ai dumneavoastră. Primesc, răspunse Monte Cristo, și vă jur că nu lipsea decât un astfel de prilej ca să-mi îndeplinesc unul din planurile pe care le rumec de multă vreme. Franz nu se îndoi nicio clipă că planurile acestea erau cele despre care Contele scăpase câteva cuvinte în peștera de la Monte Cristo și, pe când Contele vorbea, se uita la el ca să-i zărească pe echip ceva în legătură cu planurile care îl chemau la Paris. Dar era greu de pătruns în sufletul lui Monte Cristo, mai ales atunci când și-l acoperea cu un zâmbet. Spuneți-mi, Conte!" Urma Albert, încântat că va putea prezenta un astfel de om Nu cumva aveți vreunul dintre planurile făcute în vânt, așa cum se fac cu miile în timpul călătoriilor și care, fiind clădite pe nisip, sunt spulberate la prima adiere?" Pe cinstea mea că nu!" răspunse Monte Cristo Vreau să vin la Paris. Trebuie!" Și când veți veni?" Dumneavoastră când vă veți afla acolo?" Eu, spuse Albert, doamne, peste 15 zile sau peste 3 săptămâni cel mai târziu. Nu o să întârzi decât atâta cât mi-o trebui pentru drum. Atunci am să vă las un răgaz de 3 luni, făgădui Montecristo. Vedeți, vă las timp destul. Așadar, peste 3 luni veți veni să-mi la ușă? Se bucură Albert. Doriți o întâlnire cu ziua și cu ora precisă? Întrebă Contele Vă previn că sunt de o exactitate supărătoare Cu ziua și cu ora exactă să Alber. Albert Îmi convine de minune Atunci, fie Montecristo Cristo întinse mâna spre un calendar prins lângă oglindă Astăzi suntem în 21 februarie Montecristo scoase ceasul E ora zece și jumătate dimineața Vreți să mă așteptați în ziua de 21 mai, la ora 10 și jumătate dimineața? Foarte bine, spuse Albert. Masa va fi gata. Unde locuiți? În strada Elder, numărul 27. Aveți un apartament al dumneavoastră? N-am să vă stingheresc cumva? Locuiesc în casa părinților mei, dar am un pavilion în fundul curții în întregime separat. Bine." Contele luă un carnet de însemnări și scrise. Strada Elder, numărul 27, 21 mai, ora zece și jumătate dimineața. Și acum urmă el punându-și carnețelul în buzunar. N-aveți nicio grijă. Pendula dumneavoastră nu o să fie mai exactă decât mine." Ne vom mai vedea înaintea plecării?" întreba Albert. Asta depinde. Când plecați?" Mâine la cinci după masă. În cazul acesta vă spun adio. Am o chestiune urgentă la Neapole și nu mă voi reîntoarce aici decât sâmbătă seara sau duminică dimineața. Și dumneavoastră?" îl întrebă contele pe Franț. Plecați și dumneavoastră, domnule baron?" Da." În Franța?" Nu, eu plec la Veneția. Mai rămân un an sau doi în Italia." Vă să zic că nu ne vom revedea la Paris. Mă tem că nu voi avea cinstea aceasta. Atunci, domnilor, călătorie bună! Le ură Contele, întinzându-i fiecăruia câte o mână. Era pentru prima dată când Franța atingea mâna omului acestuia. Tânărul tresări, căci mâna era rece ca unui mort. Atunci, pentru ultima oară, spuse Albert. Rămâne hotărât pe cuvânt de onoare, nu-i așa? Strada Elder, numărul 27, 21 mai la orele 10 și jumătate dimineața. 21 mai la orele 10 și jumătate dimineața în strada Elder, numărul 27, făgădui contele. Acestea spuse cei doi tineri, salutară și ieșiră. Cei cu tine? Îl întreba Albert pe Franț când reintrară în apartamentul lor Pari foarte îngrijorat Da, răspunse Franț Îți mărturisesc că domnul de Monte Cristo mi se pare un om tare ciudat Și mă gândesc cu neliniște la întâlnirea pe care ți-a dat-o la Paris Întâlnirea asta cu neliniște? Cum se poate? Ești nebun, dragă Franț Nebun sau nu, asta e Ascultă, continua Albert, mă bucur că poți să să-ți o spun. Mi s-a părut totdeauna că te porți rece față de Conte, pe când el din potrivă. Mi s-a părut totdeauna foarte îndatoritor față de noi. Ai ceva personal cu el? Poate. L-ai mai văzut undeva înainte de a-l întâlni aici? Da. Unde? Îmi făgăduiești că n-ai să spui nimănui niciun cuvânt din cele ce-ți voi povesti? Îți făgăduiesc. Pe cuvânt de onoare? Pe cuvânt de onoare. Ei bine, atunci ascultă. Și Franz îi povesti lui Albert plimbarea lui în insula Monte Cristo, îi povesti cum găsise un echipaj de contrabandiști și cum în mijlocul acestui echipaj dăduse peste doi bandiți corsicani. Stărui mult asupra tuturor amanuntelor primirii ca în basme făcută de conte în peștera lui din o mie și una de nopți. Îi povesti despre cină, despre hașiș, despre statui, despre realitate și vis, despre faptul că la deșteptare nu mai rămăsese ca dovadă și ca amintire a tuturor întâmplărilor acelora, decât micul iaht depărtându-se la orizont spre vechio. Apoi trecu la Roma, la noaptea din Coliseu, la discuția pe care o auzise între Conte și Vampa, discuție în legătură cu Pepino, în care Contele făgăduise să obțină grațierea banditului, făgăduială respectată în Tocmai. În sfârșit, ajunse la aventura din noaptea precedentă, la încurcătura în care se găsise văzând că îi lipseau șase sau șapte sute de piaștri ca să completeze suma cerută. Apoi îi povesti cum îi venise ideea să îi se adreseze contelui, idee ce avusese un rezultat pitoresc și mulțumitor totodată. Albert îl ascultă cu deosebită atenție. E și, făcu el când Franz sfârșit de povestit, unde vezi în toate astea vreo un lucru necurat. Contele e călător, are o corabia a lui fiindcă e bogat. Dute la port sau la Southampton și ai să vezi portul tixit de iahturi aparținând bogătașilor englezi care au aceeași toană. Ca să poată ști unde să se oprească în plimbările lui, ca să nu mănânce la bucătăria asta înfiorătoare, care pe mine mă otrăvește de patru luni, iar pe tine de patru ani, ca să nu se culce în paturile astea groaznice unde nu se poate dormi, și-a aranjat un loc de popas în insula Monte Cristo. Când locuința a fost gata, temându-se ca stăpânirea toscană să nu-l alunge și să nu fi cheltuit astfel banii de pomană, a cumpărat insula și a luat numele. Dragul meu, răscolește-ți amintirile și spune câte dintre cunoștințele tale poartă numele unor proprietăți pe care nu le-au avut niciodată. Dar bandiții corsicani care se aflau în echipajul lui? întrebă Franț. Ei, de ce te miri? Știi mai bine ca oricine, nu-i așa că bandiții corsicani nu sunt tâlhari, ci sunt, de fapt, doar niște fugari pe care vreo vendeta i-a alungat din satele sau din orașele lor. Poți, deci, să-i vezi fără să te compromiți. Eu, unul, îți declar că dacă voi merge vreodată în Corsica, înainte de a mă prezenta guvernatorului și prefectului, voi face cunoștință cu bandiții lui Colomba, dacă, bineînțeles, voi putea să dau de ei. Mie mi se par încântători. Dar vampa și ceata lui, urmă Franț, nădăjduiesc că ai să recunoști că ei sunt bandiți care opresc trecătorii pentru a-i jefui. Ce părere ai despre influența contelui asupra unor asemenea oameni? Despre influența asta am să-ți spun, dragul meu, că deoarece după toate probabilitățile tocmai ei îi datorez viața, nu mi-e dat mie să o critic prea aspru Așadar, în loc să-i fac din ea o vină gravă cum îi faci tu Cred că nu o să ți se pare curios că i-o scuz Fiindcă, de nu mi-a salvat chiar viața, ceea ce poate ar fi cam exagerat Măcar mi-ai economisit 4.000 de piaștri, adică 24.000 de livre în banii noștri Sumă la care fără îndoială că n-aș fi fost prețuit în Franța și asta dovedește, adăuga Albert râzând, că nimeni nu-i profet în țara lui. Tocmai voiam să te întreb, din ce țară e contele? Și ce limbă vorbește? Din ce trăiește? De unde are averea asta uriașă? Ce a fost prima parte a vieții lui misterioase și necunoscute, care i-a împrăștiat pentru restul vieții o lumina mohorâtă, și l-a făcut să nu iubească oamenii Iată ce aș vrea să știu eu mai întâi Dacă aș fi în locul tău Dragă Franț, când ai primit scrisoarea mea Și ai văzut că avem nevoie de influența contelui Te-ai dus să-i spui Prietenul meu Albert de Morser se găsește în primejdie Ajutați-mă să-l scap, nu e așa? Da Atunci el te-a întrebat cumva Cine e domnul Albert de Morser? De unde îi se trage numele? De unde are averea? Care-i sunt mijloacele de existență? Din ce țară e? Unde s-a născut? Ia, spunem, te-a întrebat toate astea?" Mărturisesc că nu. A venit și gata. M-a scos din mâinile Domnului Vampa unde, cu toate că păream foarte voinicos, după câte spui, mărturisesc că nu mă simțeam deloc bine." Îi, dragul meu, când în schimbul unui asemenea serviciu îmi cere să-i fac un lucru pe care îl face oricine, zilnic, pentru toți prinții ruși sau italieni în trecere prin Paris, adică să-l prezint în lume, ai vrea să-l refuz? Hai, de ești nebun!" Trebuie spus că, de data aceasta, împotriva obiceiului, Albert avea pe deplin dreptate. În sfârșit, ofte Franț." Fă cum vrei, dragă viconte, fiindcă tot ce-mi spui pare a fi foarte adevărat, trebuie să o marturisesc. Dar nu e mai puțin adevărat că domnul conte de Monte Cristo e un om ciudat. Contele de Monte Cristo e un filantrop. Nu ți-a spus cu ce scop vine la Paris? Ei bine, află că vine să concureze la premiul Montion. Și dacă nu i-ar trebui ca să-l câștige decât votul meu și influența domnului acelui atât de pocit de care depinde obținerea premiului, ei bine, i-aș da votul și aș răspunde pentru obținerea influenței trebuitoare. Și cu asta, dragul meu Franț, să încheiem discuția și să ne așezăm la masă, iar apoi să mai vizităm o pentru ultima oară Biserica Sfântul Petru. Făcura așa cum spusese Albert. Și a doua zi, la orele cinci după amiază, cei doi tineri își luare rămas bun, Albert de Morser ca să se reîntoarcă la Paris, iar Franz de Pinier ca să mai petreacă două săptămâni la Veneția. Dar înainte de a se urca întrăsură pentru că se temea ca invitatul să nu lipsească de la întâlnire, Albert dădu unui băiat din serviciul hotelului o carte de vizită adresată contelui de Montecristo. Pe cartea de vizită, sub cuvintele Vicontele Albert de Morser, tânărul adăugase cu creionul 21 mai, orele 10 și jumătate dimineața, strada Elder, numărul 27 Sfârșitul volumului 1 Volumul 2 Capitolul 1 Comesenii în casa din strada Elder, unde Albert de Morser îi dăduse întâlnire la Roma contelui de Monte Cristo, în dimineața zilei de 21 mai, se făceau pregătiri pentru a se cinsti cuvântul dat de tânărul viconte. Albert de Morser locuia într-un pavilion situat în colțul unei curți mari și față-înfață cu o altă clădire, destinată servitorilor. Numai două dintre ferestrele pavilionului răspundeau spre stradă, alte trei dând spre curte și două spre grădină. Între curte și grădină se înălța locuința elegantă și vastă a contelui și a contesei de morsări, clădită după prostul gust al arhitecturii imperiale. Pe toată lărgimea proprietății și dând în stradă, se întindea un zid deasupra căruia se aflau din loc în loc vaze cu flori. La mijloc, zidul era tăiat printr-o poartă înaltă cu lănci poleite, care servea pentru intrările de gală. Când intrau sau când plecau pe jos, stăpânii și servitorii foloseau o altă poartă, aproape lipită de loja portarului. În alegerea aceasta a pavilionului destinat lui Albert, se ghicea grija delicată a unei mame care, nevoind să se despartă de fiul ei, Înțelesese totuși că, la vârsta vicontelui, un tânăr are nevoie de libertate de plină Pe de altă parte, trebuie să spunem că se ghicea de asemenea Egoismul inteligent al tânărului, îndrăgostit de traiul liber și trând a valfeciorilor de bani gata Trai care îi se aurea așa cum se aurește colivia unei păsări Prin cele două ferestre ce dădeau în stradă Albert de Morser putea să cerceteze lumea din afară. Priveliștea străzii este atât de necesară tinerilor care vor să vadă mereu lume trecându-le pe dinaintea ochilor, chiar dacă orizontul li se mărcinește la lărgimea unei străzi. Apoi, după ce explora lumea din afară dacă ea merita o examinare mai amănunțită, Albert de Morser putea să o facă, Ieșind printr-o portiță asemănătoare celei pe care am arătat-o lângă loja portarului și despre care se cuvine să spunem ceva mai multe Portița aceasta s-ar fi putut crede că fusese uitată de toată lumea și o sândită pe veci încă din ziua când casa fusese clădită Într-atât părea de retrasă și de prăfuită Dar broasca și zăvoarele ei, unse cu grijă, arătau că e folosită deseori în mod tainic Portița aceasta tainică se lua la întrecere cu celelalte două porți, bătându-și joc de vigilența și de tutela portarului și deschizându-se ca faimoasa poarta a peșterii din o mie și una de nopți, ca sesamul fermecat al lui Alibaba prin câteva cuvinte cabalistice sau câteva semnale stabilite dinainte, rostite de cele mai dulci glasuri sau făcute de cele mai fine degete. Portița răspundea la capătul unui coridor uriaș și liniștit, care servea drept anticameră. Din coridor spre dreapta se deschidea sufrageria lui Albert, dând spre curte, iar spre stânga, salonașul, dând spre grădină. Dinaintea ferestrelor se desfăcea un evantai tufe și plante agățătoare, ascunzând privirilor indiscrete dinspre curte sau dinspre grădină, aceste două încăperi, singurele așezate la parter La etajul întâi, cele două încăperi se repetau, sporite cu încă una formată din anticameră Aici se afla un salon, un dormitor și un budoar. În salonul de jos nu se găsea decât un fel de divan algerian destinat fumătorilor Budoarul de la primul etaj dădea în dormitor și răspundea printr-o ușă invizibilă pe scară după câte se vede, fusese reluate toate măsurile de prevedere. Deasupra primului etaj se întindea un atelier vast, lărgit prin dărâmarea pereților și a despărțiturilor, formând locașul dezordinei pe care artistul îl disputa dendului. Acolo se refugiau și se îngrămădeau toate toanele lui Albert, una după alta. Acolo se aflau cornurile de vânătoare, basurile, flautele, orchestra completă, Căci albera avusese la un moment dat, nu gustul, ci toana muzicii Acolo se îngrămădeau chevaletele, paletele, pastelurile Căci după toana muzicii urmase în fumurarea neroada a picturii Și, în sfârșit, acolo se găseau florete, mănuși de box, spade și bastoane de toate felurile Căci după obiceiurile tineretului la modă din epoca în care ne aflăm Albert de Morser cultiva cu mult mai multă perseverență decât cultivase muzica și pictura cele trei arte care completează educația leonină, adică scrima, boxul și lupta cu bastonul și primea pe rând în încăperea aceasta destinată tuturor exercițiilor fizice pe Grizier, Cooks și Charles Le Bouche. Restul mobilelor din încăperea privilegiată erau sipeturi vechi de pe vremea lui Francis du dulapuri pline cu porțelanuri de China, cu vase de Japonia, cu faianțe ieșite din mâna lui Luca de la Robia și cu vase făcute de Bernard Palissy. Jilțuri antice pe care poate șezuseră răodinioară Henric al IV-lea sau Ludovic al XIII-lea sau Richelieu, Căci două dintre jilțurile acestea, împodobite cu armorie sculptată în care străluceau pe Azuriu cele trei flori de crin ale Franței cu coroana regală deasupra, se vedea bine că ieșiseră din depozitul de mobile al Luvrului sau măcar al vreunui castel regal. Pe jilțurile acestea cu fond întunecat și sever, zăceau zvârlite de avalma ștofe bogate în culori vii, colorate sub soarele Persiei, sau înflorite sub degetele femeilor din Calcuta și din Chandernagor. Ce rost aveau ștofele acestea acolo, nu s-ar putea spune. Ele așteptau desfătând ochii o întrebuințare necunoscută încă stăpânului lor, și până una alta, luminau apartamentul cu reflexele lor mătăsoase și aurii. În locul cel mai vizibil se afla un pian construit de roller și blanche. Din lemn de trandafir Pianul, pe măsura saloanelor noastre de liliputani Închidea totuși o orchestră întreagă în cutia lui îngustă și sonoră Și gemea sub greutatea capodoperelor lui Beethoven, Weber, Mozart, Haydn, Gretri și Porpora Apoi pretutinden de-a lungul pereților, deasupra ușilor pe tavan se îngrămădeau spade, pumnale, crixuri, buzdugane, securi, armuri complet aurite, încrustate cu aur sau argint, ierbare, bucăți de minereuri, păsări împăiate deschizându-și aripile în culori aprinse pentru un zbor neclintit și căscând ciocurile care nu se închideau niciodată. Se înțelege de la sine că încăperea aceasta era camera preferată a lui Albert. Și totuși, în ziua întâlnirii, Tânărul îmbrăcat pe jumătate în costum de vizită, pe jumătate în costum de casă, își stabilise cartierul general în salonașul de jos. Acolo, pe o masă înconjurată la o oarecare distanță de un divan larg și moale, strălucea un borcane de faianță crăpată, după gustul olandezilor, toate soiurile de tutunuri cunoscute, de la tutunul galben de Petersburg, până la tutunul negru de Sinai, trecând prin Maryland, Porto Rico și Lataciu. Lângă ele, în cutii de lemn înmiresmat, erau rânduite după mărime și după calitate, țigări de foi puros, regalia, havane și manile. În sfârșit, într-un dulap larg deschis, o colecție de pipe nemțești, de ciubucuri cu capete din chihlimbar împodobite cu mărgean, și de narghilele încrustate cu aur, având coz lungi de saftian răsucite ca șerpi, așteptau toana sau simpatia fumătorilor. Albert condusese el însuși aranjarea sau, mai bine zis, dezordinea simetrică, atât de dragă pentru ochii comesenilor unui dejun modern, cărora le place după cafea s-o privească prin fumul care le iese din gură și urcă spre tavan în spirale lungi și capricioase. La orele 10 fără un sfert intră un servitor, un mic grum de vreo 15 ani. Băiatul acesta, care nu știa decât englezește și răspundea la numele de John, era singurul servitor al lui Albert. Se înțelege de la sine că în zilele obișnuite bucătarul casei, iar la ocazii deosebite și valetul personal al contelui, stăteau la dispoziția lui Albert. Valetul contelui, care se numea German și se bucura de întreaga încredere a tânărului său stăpân, puse pe o masă un malder de ziare și dădu lui Albert un pachet de scrisori. Albert răsfoi scrisorile fără să le dea prea mare importanță. Alese două dintre ele, scrise cu un scris fin și puse în plicuri parfumate, le desfăcu și le citi cu oarecare atenție. Cum au venit scrisorile acestea? Întreba Albert Pe una a adus-o poșta, iar pe cealaltă a adus-o valetul personal al doamnei Danglar Comunică-i doamnei Danglar că primesc locul pe care mi l-a oferit în loja ei Ia stai, ceva mai târziu să treci pe la Roza Spune-i că voi cina cu ea așa cum m-ai invitat când vom ieși de la operă și dui șase sticle cu vinuri asortate de Cipru, de Xeres și de Malaga Și un butoiaș cu stridii de osten Stridiile cumpără de la Borel Nu uita să-i spui că sunt pentru mine La ce oră vreți să vă fie servită masa? Cât e ceasul acum? Zece fără un sfert Bine, să servești la zece și jumătate fix Poate că de Va fi silit să se ducă pe la minister Și de altminteri Albert se uită în carnețel E chiar ora pe care i-am spus-o contelui 21 mai Orele 10 și jumătate dimineața Deși nu pun mare temei pe făgăduiala lui Vreau să fiu exact Ea spune Nu știi dacă doamna contesă s-a sculat? Pot să mă interesez Dacă domnul viconte dorește Da, da Cere-i una din casetele ei cu lichioruri. A mea este incompletă. Și spune-i că voi avea cinstea să trec să o văd la orele trei după amiază și că îi cer îngăduința de a-i prezenta pe cineva. Valetul ieși. Albert se tolăni pe divan, rufse banderolele la vreo două sau trei ziare, citi spectacolele, se strâmbă nemulțumit când văzu că se joacă o operă și nu un balet, Căută zadarnic în anunțurile de parfumerie un anumit preparat pentru dinți despre care auzise vorbindu-se și zvârli unul după altul cele trei ziare mai la modă în Paris, băiguind în timp ce căscan de lung. Zău că ziarele devin din ce în ce mai plictisitoare. Tocmai atunci se opri dinaintea porții o trăsurică și peste o clipă valetul se reîntoarse ca să-l anunțe pe domnul Lucien de brei. Un tânăr înalt, blond, palid, cu ochii cenușii și iscoditori, cu buze subțiri și reci, îmbrăcat în haine albastre cu nasturi de aur cizelați, cu cravata albă și cu un monoclu cu margine de sidef prins într-un șnur de mătase, pe care, printr-o sforțare a nervului sprâncenei și a nervului zigomatic, reușea să-l fixeze din când în când la ochiul drept, intră fără să zâmbească. Fără să spună o vorbă și cu un aer aproape oficial Bună ziua, Lucien!" Bună ziua!" spuse Albert Dragul meu, mă înspăimânți cu atâta exactitate!" Și încă ce fel de exactitate!" Dumneata pe care te așteptam ultimul, sosești la 10 fără 5 minute când întâlnirea e fixată la 10 și jumătate!" Asta e minune!" Nu cumva din întâmplare o fi căzut guvernul. Nu, scumpule, răspunse Debrei, înfundându-se în divan. Liniștește-te! Ne clătinăm mereu, dar nu cădem niciodată. Ba, încep să cred că devenim cu totul de neclintit, fără să mai pun la socoteală că afacerile peninsulei au să ne consolideze pe deplin. Adevărat, îl alungați pe don Carlos de Spania. Nu, scumpule, să nu confundăm lucrurile. Îl aducem doar din dincoace de granița Franței și îi oferim o ospitalitate regească la Burj. La e? Burj? Da. Și n-are de ce să se plângă, ce naiba. Burj este capitala regelui Carol al VII-lea. Cum? Nu știai? De ieri știe tot Parisul, iar de al altăieri lucrurile au și fost aflate la bursă, căci domnul Danglar... Nu știu prin ce mijloace află omul ăsta toate veștile odată cu noi, a jucat -a la hos și a câștigat un milion. Iar dumneata ai câștigat o decorație nouă, după câte se pare, căci văd că ai o panglică nouă la butonieră. Ei, mi-au trimis decorația Carol al treilea, răspunse de Bray nepăsător. Haide! Nu mai face pe indiferentul și mărturisește că te-ai bucurat când ai primit-o. Sigur că m-am bucurat. O decorație frumoasă și-a de bine pe o haină neagră și mai întregește costumul. E mai elegant așa. Ba chiar poți trece drept prințul de Wells sau ducele de Richstad, zâmbi Morser.